Стат. Якось. Деякий час тому я занурився в цілковитий розпач, не знаючи, де мені знайти місто на «и». У цій книжці мають бути міста на всі літери української абетки, за винятком м'якого знаку, звичайно. Але тільки м'якого знаку, бо ще один виняток – уже не виняток. Я розпачливо шукав місто на «и». Мені здавалося, що єдиний вихід – це спеціальна подорож до Якутії де, кажуть, є якийсь іникчанський. Однак про нього пишуть, що це селище міського типу. Тобто навіть подорож до Якутії не врятувала б ситуацію. У той момент мені трапився кшиху, від якого я час до часу ідейно підзаряджаюся. Напевно, це стається тому, що я з його ідеями завжди конфліктую. А потім повертаюся від нього о пів на шосту ранку першим автобусом і думаю, які все таки чудові ідеї. Це він, кшиху, розповів мені про істад. Він, як і я, не знав би про його існування, якби з польського порту свиноустя до Істаду не ходив пором. Місто у Швеції, розповідав Кшиху. Думаю, що якийсь важливий порт, бо чого б туди ходив наш пором? Поляки завжди трохи перебільшують значення своїх поромів. Насправді Істад зовсім маленький, і за кількістю населення дорівнює Ізеславові, про який невдовзі. Але в Берліні є Истадерштрассе. Я бачив її вчора на Пренцляуерберг. Ізеславської ж вулиці в Берліні швидше за все немає. Друга суттєва відмінність полягає в тому, що про Ізяслав ніхто не пише всесвітньо відомих кримінальних романів, а про Істад пишуть. І їхній головний герой називається Курт Валандар. Він поліційний інспектор. Тому істадом не гуляють і не валандають, а валандають. І як тобі там сподобалося, запитує КМ, коли я розказую, ніби щойно повернувся з Істаду. Враження таке, наче все міське життя зосереджене навколо порту, – відповідаю перше, що спало на думку. У тамтешніх доках і справді можуть розігруватися найтемніші кримінальні історії. К.М. з розумінням хитає головою. Він думає, що я його обманюю. Я думаю, що він мені вірить.